листки у вигляді людських очей, дерево кричить щось кількома своїми дуплами. Взяв щоденник, розгорнув його, розмалював стіну в класі після уроків, затримала, щоб витер, і підпис класного керівника. Микола розписався у щоденнику, довго роздивляється квітку гриб над ліжком, малюнки, що лежать на столі. Людмилі це набридло, і вона вийшла прибирати посуд після вечері. Звідки це у малого, думав Микола? Ніхто у родині Мировичів не має хисту до малювання, навіть почерк у всіх курячий. Та й Людмилені батьки не олівцем, а плугом і сапою виводили тільки прямі лінії на полі а Тарасика не відпускає, мучить, як наслання. Йому невідступно захотілося побачити обличчя сина. Обережно підняв подушку, і на нього подивилися розплющені Тарасикові очі. «А правда поїдемо до Марії Оксентіївни? До баби ворожки не хочу!» Микола погладив сина, по наїжаченому чубчику згідливо кивнув головою. Хлопчик виборсав руки з-під ковдри, гарячковито й міцно обняв тата, накрив голову подушкою і не ворушився. Микола постояв над синовим ліжком, зітхнув і на ушпиньки вийшов з кімнати. «Іду я, Людмила, пора!» Нечіпоренко просив бути раніше. Дочекайся Олесі і спи, все буде гаразд, бо ти сьогодні добра і красива у мене. Хотіла тобі нового костюму купити на ті гроші, що мама дала, але імпорту не було, а переслав Хмельницького чи Чорніївського брати не хочу. Думаєш, я не розумію? Ти б хотіла мати кращого, як я чоловіка. Це природне бажання» яке жінки особливо гостро переживають у твоєму віці, коли молодість уже позаду. Знаю, не такий я. От і сьогодні хотів у загоді прийти з причалу, приготувати тобі вечерю, зустріти біля універмагу, а клятий човен вимучив нас до пізнього вечора. І покинути ніяк. Бо що про мене подумає товариш? Не міг я його покинути. А йду додому і каюся, таки треба було тебе зустріти. Ось такий я, двоякий. А приготував би вечерю, шов би з тобою додому і картав би себе, що покинув Ігоря із недосмоленим човном. А можливо, принаде життя саме у тому, щоб мучилася, працювала і гризла нас, наша совість? Ось! Візьми кілька дерунів зіси на зміні. Після свята обіцяють нам нарешті телефон поставити. Тоді заживемо. Марія здоїла корову, підстелила їй соломи, щоб дощаний настил не муляв боків, бо маври важка, тільна. Причинила двері хліва. Тепер сидять удвох із Федером біля столу. П'ють свіже молоко з казанним хлібом. «Тяжко мені чогось, Федоре. Відбуду дев'ятини, а далі не знаю», – тихо проказала мама. «Нащо голосно, коли Федір по устах читає її мову? Гірке, від Чорнобилю молоко. Та що зробиш, як іншої трави немає?» Може, цукром підсолодиш собі молоко Федю? Син відмовляється, заперечливо покрутивши головою, згортає крихти хліба зі стільниці і з маху кидає їх до рота. Посеред столу горить свічка, хоча у кімнаті запалено світло. Магетник настінного годинника – Невтомно доганяє свою тінь і не може її наздогнати. Дзеркало, умонтоване у дверцята шафи до одягу, досі затягнуто хусткою після похорону. З боку цвинтаря прогриміло кілька пострілів. Під вікном у Чорнобилі щось зафоркало, заворушилося. Марія почула ці звуки і здогадалася. Їхня їжачиха, що зимує у стозі сіна під хлівом. Налила в мисочку молока і винесла. Поставила під кущик ласу. Передрімати б з годинку, бо чиї витримаю завтра. Не засну. Серце кудись падає і падає. Краще стану капарити швидше ніч збіжить. Мені б тільки пережити її цю дев'яту ніч без Івана та дітей діждатися у своїй хаті. Стоїть на сходах ганку Федір у хаті, але все одно вона говорить у голос. Дарочка упорала всю хатню роботу у своїй квартирі Прибраній на милий її душі сільський смак, вишиті рушники і над весільною фотокарткою Степана з першою покійною дружиною і над фотокарткою Девона, Степан і двійко його дітей біля міського фонтана, коли він привіз її до міста. Сухі маківки у полив'яному глечику, старий з маленьким екраном телевізор – який віддала їй Людмила, купивши собі кольоровий Великі в'язки цибулі і турецького перцю Висять над входом у тісну кухоньку Все прибрала, помила Чекаю, може все-таки прокинеться Степан Заснув у кріслі Хропи так, що ж трясуться маківки у лечику. Хоч і п'яний повернувся Але добре, що дома Душа спокійна Цівка слини звисає з-під ось-ось впаде на сорочку. Дарочка притмом бере рушника і витирає Степанові бороду. От і знову є робота. Виперу рушника. Який не є чоловік у хаті, подумала Дарочка. Вилікувати б його і дурману. І можна віку доживати, дітей виховувати. Таке маю чоловіка а якого мониться, кращого і не треба. Розчулена цією думкою, вона роззуває Степана, обережно стягує з нього робочі штани, сорочку. Худий, виснажний, оспалий. Степан нагадує зараз Ісуса після Голгофи. Дародці стає ще більше жаль його. Набирає у пластмасовий тазик теплої води, миє Степанові ноги, витирає їх, чистою шматиною, підставляє під нього руки і щосили напружуючись переносить сонного чоловіка на диван.